قوانا بعزم الابات وقوانا بعزم الابات يا من تسمع وخلى المناما جرى العمر يمضي ورا من سراما بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهد الله فلا مدلل ومن يدلل فلا هادية له أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه كريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَمْنُوا مُسْلِمُونَ Zahvala pripada gospodaru svjetlom, ako naš Allah subhanu wa ta'ala uputi na pravi put, zaista je upućen, ako ga ostari uzabudit, nećemo naći nikoga, ako će ga na pravi put uputiti Svjedočim da nima drugog istinskog Boga osim Allaha subhanu wa ta'ala i da je Muhammed aleyhi salatu wa salam Allaho poslanik, Allah, poslan sa istinom Naš gospodar je kazao u svojoj pojmenitoj knjizi koji vjerujete, bojte sa Allah istinskom bogobojaznošću i ne umijete nikako drugačije osim pravusim manju. <tose> Nakon svega toga, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, zahvaljujem Allahum subhanahu wa ta'ala, što nam se ponovo poživio, dozvolio se okupimo na ovom bareč mjestu, da ga slavimo i veličamo kroz spominjanje njegove veliki, veliki imena i savršenje svojstava. Posle toga, zahvaljujem Allahum subhanahu wa ta'ala, što je našoj braći muslimarima u Egiptu olakšao i onoga prijesednika taguta, znači sa te vlasti, smijenio. Tako da njemu subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na tome. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala tog narodu braći našoj podari najbolje godine koji će znati pravo Allaha Tebarekeva ta'ala i pravo muslimana, odnosno podanika koji žive tu. A zatim, draga braća, nastavljamo govoriti o Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Večeras, posle Allahovog imena, Al Alim, Al Alim, Al Alam, dolazi jedno veliko Allahu Tebaraka ve Wa Inače, ovak imena koje smo ravili prošli put i koja ćemo raditi večeras i u narednju Tebala su od velikog značaja za muslimana, za jednu osobu koja voli i živi, znači nakon kakola subhanahu wa ta'ala traži od njega. Zbog čega? Zato što je to, kako učenjaci kažu, svijest da te Allah tebareke wa ta'ala motri, prati, vidi, da mu ništa, znači, nije, kod tebe od stanja tvoga, znači, nepoznato. Allah te wa ta'ala odlično zna tvoje stanje i prošli pust, znači, govorilo o tom velikom Allahom tebareke wa ta'ala imenom. Međutim, već raz govorimo o drugom imenu, a to ime Esemije. Znači, Allah Tebare Kevetala ime koji ima značenje, kako bi se moglo znači, u našem jeziku kazati, onaj koji sve čuje. Znači, Allah Tebare Kevetala je gospodar svjetova koji se opisao, znači, pored toga što je zasluženo u Sarobu i da se obožava gospodar istinski vladar, da je on milostiv i samilostiv, da on taj koji sve čuje, odnosno da je onaj koji sve vidi, da je on taj koji Subhanova tala sve čuje. U jeziku nama je svima poznato značenje, znači, sam je onaj koji čuje i mi svi znamo što je u jeziku znači, osoba koja čuje, čovjek koji čuje, znači kažeš čuo sam. To je poznato. Međutim, nekada ima značenje uh, onaj koji mnogo sluša i vidjet kako je Ibnu Karim, opisao znači, značenje ovog osjetiva, očuvog sluha kakve, kakve značenje nosi. Allah Tebare Kevetala je Židove opisao u Kur'anu riječima وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ الِلْكَذِينَ A Židovi su oni koji سَمَّعُونَ koji mnogo slušaju laži, izmišljotni. I to je njihov znači opisi karakter kako je ovak tebare koje je talo pisao u Kur'anu. Ali je nama ovdje je dokaz šta? Oni koji mnogo slušaju, laži. Što znači da e, sama, sama riječ u arapskom ima nekada značenje da mnogo slušaš nešto, a oni su opisani da su mnogo slušali iz odnosno laži. Rekao su Žađi rahimahullah da ima značenje u jeziku eđabe što znači uslišati, odazvati se učitelj. Jest, nego spomnim na znači, čestokom predavanje poznaterovski je jezičar koji izuzetno je poznavao našarovski jezik, tako da slušnjaci, onaj svi koji pokušavali da dođu do značenja Allahu te bare kavetala ne mogu znači preskočiti da njega ne spomenu. Stig da ćemo o akidu i sve tobi, da će pojedinaca učiti koliko su bil poznati koje šarijskoj akidi. Ali ne uzmemo znači značenja šarijske akide, nego uzmemo jezička značenja, što su kazali po pitanju po pitanju i Tebarek i Vetara lijepih imena. Ovo Allaho i Tebarek i Vetara ime spominje su u Korana 45 mjesta. Znači, spominje su u Korana 45 mjesta, nekao ti su, inneke antas samir al alim Allah tebareke va ta'ala znači govori i opisuje ti u istinu si onaj koji sve čuje i sve zna je ovoj suri Bekara 127. Ajde. zatim Allah subhanahu wa ta'ala opisuje na drugom mjestu one koji su ibadete činili drugima mima, Allah, mima Allahu tebareke va ta'ala pa kaže kul ata'abudune min duni Allahi ma la yemliku lekum darru vala nefa'al Znači da ćete obožavati oni koji vam ne mogu nikakvu korist, niti štetu doknijeti. Znači, za takve do obožavate. Zatim ona Tebare Kvetara naslijeva pa kaže Wallahu huva sami ul-a'līn A Allah je taj koji sve čuje sami i onaj koji sve zna. Što znači da je on Tebare Kvetara zaslužan u jednom, znači u istom trenutku kori e, lažne bogove, lažne idole mušika koje se obožava doneti, mogu čuti, niti mogu kako korist učiniti, niti ne da ću otkloniti. A on, Subhanahu wa ta'ala je Allah koji je zaslužan, smo znači, znači imena, zaslužan da se obožava, ali on taj koji sve i sve zna. Subhanahu wa ta'ala. Zatim Allah Subhanahu wa ta'ala kaže na drugom mjestu innehu semyom karim. I pažu kako Allah te bare koja ta raz spominje, svoja lijepa imena i kako i završava. Zaista je on taj koji sve čuje i on je blizu, karib. Sve čuje, ne samo da je samija, nego je karib. Da je on blizu ovim svojim znanjem, svojom moći snagu, da pruža pomoć vijenicima. Zatim kaže vallahu jesma'u tahavurakuma inna allaha samiju basiru. Zaista Allah šta čuje vaše međusobne razgovore što ukazuje da sve što kažemo, a vidjećemo kako se znači kada se odnosi na Allah, Tebare Kvetala, čuje vaše međusobne razgovore i završava da je on taj koji sve čuje i koji sve vidi. Znači pogledajte, Allah što on sve čuje i sve zna. Zatim spominje da je on taj koji sve čuje i da je on znači blizu, zatim kaže da on sve čuje i da je on taj koji sve, sve vidi. Tako da treba, znači, obratiti pažu na te stvari završenja. Posebno, kada se upući je doba Allahu Tebare Kvetala, kako završiti svoju dovu, kao što su završavali virovijestnici, poslanici i odabrani znači, sredbenici, umeta poslanika, sallallahu alihi wa sallam. Kada se odnosi na Laha Tebare Kvetala, znači, značenje, učeljaci su ukazali, poput, znači, imama, taberiya rahimahullah, gdje kaže vahuwa sami' ul basir. Zaista je on taj koji i sve i sve vidi da je on taj znači, gospodar svjetova Allah koji se opisao znači, ovim savršenim osobinama, pa kaže on je taj što čuje sve što njegova stvorenja govori. Znači, suvala, znaju zaraz koliko sad u ovom trenutku ljudi priča, govori, neko nešto, neko nešto, Allah te bareko tada sva ta stvorenja znači, dobro čuje, sve te glasove dobro zna, gdje su, šta su, odakle su. Čak učenjaci kažu da zna i da čuje prije nego što taj glas znači nastane. Prije nastanka glasa Allah Tebare Kvetana čuje taj glas. Suha. To znači o, svojstvo sluha gospodara svjetova, koliko je znači, uzvišeno, savršeno i koliko je različno svojstva stvorenja. Zatim Ibn Kessir Rahimahullah kaže on taj koji čuje sve govore svojih robova A Hatabi, rahim kaže za ime Esamee, da ima značenje prije svega da je tu večernica od imena Saamee, znači najkoji čuje. I to je slabijeg značenja od imena Esamee. Ovo Esamee, znači Mubale, u arabskom znači, večernica, po pitanju Allahog teba, znači slušanja. Poput kaže El Alim, koji je poznavalac, koji zna. Međutim, el-alim, daleko jačih značenja značenje alim, to smo prošli put govorili, ili el Kadir i el-qadir. Da su to značenja i sadržaja koje nosi, znači u sebi, ta Allahov te barek i imena. Zatim kaže, on je taj koji čuje sve tajne razgovore. I ovo su koje nas odgajaju. Koja te odgajaja, zbog čega? Zato što nije sebi dozvoliti, niti da se došaptavaš niti da ogovaraš, ako te neko nečije od tvoje braće, od Tava Tebare Kvitala čuje. I zato su ove, znači ova imena, kako kažu učenjaci, imena na, sa kojima odgaja svoju djecu. Od Malenahi uči, znači, da je od Tava Tebare Kvitala koji alim koji je Semi, koji je Al-Basir, Al-Habir. Zbog čega? Zato ga gdješ poslati u školu pa ćeš pratiti neko ko ga, znači, nadgledati i vidjeti šta radi. Jer će on uvijek u srcu imati šta ima, no te bareke Kvetala, da je on taj koji ga motri, koji ga vidi. I sad ova koja su bilo u Egiptu, jedan od šehova kada je uh, savjetovao ljude koji su izašli na ulice demonstrante, kazao što ne možete slučajno sebi dozvoliti da uzmijete otužiti imovinu, znači sa ulice iz onih aparata, bilo šta. Daj, znači e, sa poslugare neka od ti ustanova razvaljena, doklati ruke, nemoj to činiti, zato što ti nije to dozvojilo, tvoj nije imetak, makar ga kršćani posjedoval, nije ti halao taj imetak da ga diraš, i to su znači feta učenjanka. Međutim što je kazao, kaže, ako nema policije, znači sa se ne bojiš policije jer je policija ili il tamo ili ovamo, znači otišu sa ulice, Ako se znači do tada se pojavio policije ne može znači da sebi dozvoli širelat bare ki vetara taj koji stalno brije stano vidi znači nikš mu ne promiče njegovom nadzoru sjeti se znači gospodara svijeta da je on taj koji vidi čuje tako da ne bi sebi dozvolio u kojim slučajevima da uzmeš nešto što ti nije znači što nije tvoje što nije tvoje vlasništvo Tako je da je ova djeca koja se odgoje na ovim velikim Allahovim Tebare Kretara imenima i značeljima, daleko će biti svjesnija Allaha gospodara svjetova i neće upadati zapadati u one situacije u kojoj zapadaju drugim. Nećeš ti biti potrebno da ga pratiš do škole, od škole ili da kažeš molim pripazi vidi što radi kada rada. Ako ovaj iman uđe u srce tog djeteta. Ako ga prepusiš drugima da ga odgajaju, a nisi ga odgojio na ovim velikim Allahom tebare kvetala imenima, akidi imanu Allaha tebare kvetala, imaćeš prilat čita život. Čito život. Znači svjedoci smoni koji su bili u žahilijetu, kako su bili odgajani šta je to njima nedostalo zbog čega su stati vjer međutim Karim Svate barekvetara Smilova kada im ukaza na pravi put na ova ima je svataje razumijevanja laovi te barekvetara Ajta ajeta i hadisa posanika Salahu Isa kako se život znači mijenja tako ne moe dozvoliti da, da život djeteta prođe po put života nego odmari nogu ustažu ovu kidu a ima u srce u srca djeteta znači koji znači čuje sve tajne razgovore viđo da se obavljaju ono se izgovaraju glasno ili tiho ili šapatom ili u mislima znači mislis'o prikrivaju to gospodar svetova sve čuje znači registruje sve te, sve te znači, glasove i ništa mu toga nije nije skriveno pa dalje nastavlja pa kaže nekada ovo ime ima značenje uslišati odazvati se znači uslišati i odazvati I navodi hadis poslanika sallahu alihi wa sallam Od danes radi allahu da je poslanik sallahu alihi wa sallam Ima u, običaj učiti poznatu Dovdje kaže Allahuma inni a'udhu bike min qawulin la yusma' Gospodaru moj utjećem ti se U arabskoj došlo qawul la yusma' Bukvalan priod bio odgovora koji se ne čuje Subhano, da li znači je prihvatljiv takav govor, ne prihvatljiv je, znači kako možeš nešto kazati da gospodar svetova tvoje ne nečuje, ne, znači ovdje je značenje ovoga znači, glagola la yusma utječem ti se od koja nije mustedžaba, koja nije znači prihvatljiva i kao bolj po pa tebe. Za to značenje ima šta? Eđabe, onaj koji se odaziva, koji slišava, Dove. i to znači u ovome hadisu posljednika sallahu alihi sallame to značenje u nastavku, وَعَمَلِنْ لَا يُرْفَعْ i od dijela koje se ne uzdiže, ne podiže tebi znači utječe se gospodaru svjetova takvog dijela kojeg činiš a na kraj subhanava to dijelo propadne ne bude podignuta kod gospodara svjetova ne bude kabul, ne bude prihvaćena kod njega pa kaže poslani sallahu alihi wa sallame وَقَلْبِنْ لَا يَحْشَ i srca koje se ne boji, koje ne osjeća poštovanje prema gospodaru svjetova i ovaj dova jako bitna da se uči I kaže, poslanicom srlema, va eil min la yamfa. Joznanja koje ne koristi. Možeš naučiti, Habibi. Danas smo svjedoci da mnogo mi učimo i dokaze i argumente. Ovo halal, ovo je haram, dozvojno, zabrajno. Međutim, trag koji zaista ta nauka treba da ostaje tvoje srce, jeste, Habibi, da se to doživi u manifestu tvojih dijela. Na to vide zaista da uvide na vidite da je taj to znanje prouzrokovalo koje te pozitivne stvari. A ovo znanje koje znači imaš a ne koristi, a kako će znači koristiti, koristi, kako koristi, budeš radio pod njim. Ako ne budeš radio nećeš imati koristi. Makar ti znao i kutovo, sittaj kutovo, tisaj i ostalo. Šest verski izbirke 9 Kur'an apariramo. Zato što pokazalo naj koji nauči Kur'an u onom je predavanju kad smo spominjali Uh, ko nauči Kur'an, jedan od uh, govora učenjaka, koji nauči Kur'an, nauči Allahove Tebarek i Vetara imena. Jel, znači Hafiz Kur'ana ima nagradu dženeta zbog ovog hadisa, koji nauči 99. imena uči u dženeta. Al su učenjaci odgovorili Hafiz Kur'ana, znači može biti fađir onaj koji javno griješi, znači čini i djela rukse kojima gospoda svetova nije zadovoljna, tako da kažu ne može uči, znači tu, nego onaj koji nauči, svati, razumije radi po tome. To je nagrada. Naučiti, svati, raditi po tome, ko hoće, znači, nagradu, i to je znanje koje koristi, a znanje koje ne koristi, naučio si, recituješ, spominješ, izgovaraš, međutim, tragova nema. Rada po tim, Allah i te barek, i menima nema, tako da od toga nemaš nikakve koristi I poslanik sa Allahom, alijih i se utjecao Allahom, te barek, i vekala, za ova četiri velika djela. Da ga sačuvati od Poslali karesa to sallallahu alejhi ve je bio najčestiti, najveći vijenik, najveći mu'min. Ova dova posle rekao alejhi nije trebala. Treba znači ummetu, podučuje ummet koji dolazi posle njega i koji su bili u njegovo vrijeme i nakon njega i do sudnjeg dana da uči jer u ovim stvarima je velika opasnost. Da ima srce koje salata barekallahu ta ne plaši ne boji kako te koristi takov srca. Učiš, ta nauka ne ostavlja, tragova na bi ne radiš po toj nauci, nemaš ikakve koristi. Učiš, dovu subana, znači, trudiš se, nađeš vrijeme i prostor, obraćaš se gospodaru, dozivaš, pozivaš, nema, znači, Allah te bare kveta ne odaziva se od toga. Radiš, del se ne uziže Allah te barek kveta. Znači, uvijek znači, ti radi ta svijest. O Allahu Tebareke ve Tala Kako mu se približiti A u, u istom tenutku da vam Tebareke ve Tala Bude zadovoljan sa tvojim postupcima Zatim nastavlja pa kaže Ili kao što klanjač U namazu kaže Sami Allahu limene hamide Mi znamo što znači, jel? Kako bi prevodimo ču Allah onoga koji Koji ga hvali Međutim ovdje je šta? Eđabe Allah Allah se odaziva onome koji ga hvali Neki kažu, eđim, u imperativu, u naredbi, odazovi se gospodaru onome koji te hvali. Poga tražkog značenja. Znači ima to značenje, gospodaru, odazovi se onome koji, znači dola, upućuješ dolu. A se mi Allah, Allah žal svakako čuje. Koga hvali, koga ne hvali, ali je dola, znači gospodaru, odazovi se onome koji te hvali, pohvaljuje i koji te doziva. I ovo, znači, je sve spomenuo Hatab i Rahimahullah u značenju Allaho tebareke wa ta'la imena. Ibn Qajim -Ka kaže za ovo postoje četiri značenja. Za ovu osobinu slušanja postoje četiri poznata značenja. Prije svega je znači ono što je svima nava poznato, mogućnost slušanja, odnosno ti dolazi glas koji ti osjetiš, čuješ i to je ono što svaka od nas Allahom voljom, znači, čuje. Tako gospodar svijet u vas sve čuje I dokaz za ovo jeste u u Allah čuje vaše međusobne razgovore dogovore, priče koje spominjate i pričate Inna Allahe sami'un basir Jala dželšani taj koji apsolutno sve čuje i apsolutno znači sve vidi To je dokaz, znači Allah subhanahu tala čuje Dalje ili poput znači ajta u suri Al-Imran gdje Allah Tebareke V'tal la, kaže لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ inna قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرُ وَنَهْنُ عَنِيًا Allah je čuo riječi oni koji kažu zaista je Allah Tebareke V'tal neozumila to su njihove riječi siromašan, a mi smo Agniah, mi smo bogati a čuo je njihove riječi Kako god znači da su kazali Allah Tebareke V'tal je čuo te riječi Tako znači da je ovo dokaz za ovo prvo, znači mogućnost slušanje da on smanuje od čuje. Drugo značenje jeste razumijevanje i slušanje, odnosno razumijevanje onoga što čuješ. To se odnosi na nas. Svi mi nekada čujemo nešto, da li svi to razumijemo? Da to pojmimo? To znači ima isto značenje, čuti, razumijeti, pojmiti, raditi po tome. Čuti, razumjeti i pojeti rad po tome. Kako? Allah subhanahu wa ta'ala kaže لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا Nemoga da dozvolite sebi da govorite šta? رأينا. Ali kažete انظرنا واسمعوا i vi slušajte. Znači u jeručkom znači vi slušajte. a se ovdje ne, ne misli znači, na bukvalno slušanje. Znači samo da čuješ. Nego vi to što čujete dobro shvatite, dobro razumite i zatim radite po tome. Znači, nemojte samo tako govoriti, nemojte znači ovo što se obraćamo, samo čuj to. Nego tu razumi, pojmi, svati i radi radi po tome. Zatim, drugi dokaz tome jeste dala Allah Tala kaže وَقَارُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا Oni kažu, mi čujemo i pokoravamo se. Luka im kaže, ovdje je ovo slušanje, znači, zahtjeva mi čujemo, razumijemo, svatamo i radimo, pokoravamo se tome što smo čuli jer čuješ, a ne razumiješ, kako ćeš se pokoriti tome, ako nije se razumije. Ili koliko danas ljudi pogrešno, shvatije, razumije i radi, potom je ubijeđen da je to to. Međutim, ovo se zahtijeva, znači ono što čuješ, da dobro shvatiš, da razumiješ to, a zatim da se odazloviš kroz gos pokornost gospodaru svjetova u ono što te poziva, što ti pojašnjava. Zatim, ima značenje uslišio znači ej ili iz džabe, e, džabe znači, da se alate barek odaziva, da uslišava, One koji normalno da spominju, dozivaju, vape ili znači uče dovu koju Allah te, bare, te čuje i dokaze, da, zato kako nekaj navodim se mi navodi, Allahu u Hamida, odazvao se Allah onome koji ga pohvaljuje i koji mu zahvaljuje. Četvrto značenje je prihvatanje. Znači semra ima značenje da prihvatiš to. Kako? kaže sema'un ili kezir. Opisani su židovi da su oni ti koji mnogo slušaju, mnogo slušaju laži izmišljotine, Ali kako slušaju? Nije samo slušati, nego i prihvataju. Oni znači samo što čuju, ne znam mnogo slušaju to, nego i prihvataju i rade po tome. Zato treba se paziti čovjek kada se nalazi u nekom društvu gdje se vrijeđa Allah, gdje se vrijeđa poslanik, sallallahu alijih vasallam, gdje se vrijeđa vjera, Zašto? Slušaš to, Habibi, a ne reaguješ, ne koriš. Zato kaže Allah te barekvetala, ako ostaneš na stanju, i ti si poput njih. Moraš da reaguješ na to, znači da kažeš haram, ne mogu, na, na kraju ako nisi upozorio riječ, pa ustaje napusti to sjelo. Jer su opisani da slušaju to i znači niti negiraju, niti se protive tome. Ti znači ako ne negiraš, ne protive, ti se zadovoljan s tim, makar u srcu osjećaju nešto što je suprotno tome. Ne smiješ uz ovog sebe, da se nađeš tako u skupinu, da šuti, da slušaš to, da se vrijeđa Allah, znači svjetnija je tvoja, onaj koji se obožava, zatim poslanika, njegov din, vjera, propisi, da sjediš i slušaš. To ti nije dozvojno. I vidite, znači, kako je značenje. A kada ovo shvatiš, ova značaj, razumiješ, koliko se onda, znači, vidicu otvaraju. Zatim kaže, fikum se ma'aune lehum, opisujući mu nafike, među vama su oni koji slušaju, Ne samo da slušaj slušaju, značaj sema'un, oni njih slušaju, ali to prihvataju, što? Čuju. Međumama su, znači, koji njih slušaju, to znači njih slušaju i rade, prihvataju to i rade, rade po tobi. Znači če to znači, kako imenu Kajib navodi? Navodi, znači, u značenju sema'un. Šta su plodovi spoznanje ovog velikog Allahova Tebarega i Vetara imena? Prije svega prvi plod. A to je da potvrdiš Allahu te bareke ve taala svojstvo sluha što mnogi znači danas koji se pripisuju islamu negiraju znači potvrdiješ gospodaru sveta da on čuje apsolutno sve čuje znači ništa mu nije nepoznato što god da kažeš šapatom glasno društvu znači kada dođu i mase ljudi kada uzvikuju povikaju Allah gospodar sve to sve znači dobro čuje I ne samo da se dobro čuje, nego šta razumije, znači svaki glas, svaku potrebu, svaku razliku između ti glasova što pučuje na uzvišenost gospodara svjetova, njegovu veličinu, moć. I u slučaju, znači s druge strane, ne smiješ razvojiti da poistovjetiš Allaho, te tebare kvetala svojstva sa svojstvom stvorenja, da kaviš njegovu služ, je poput naših služ. Ti koji si nemoćan, si čušan. Sada možeš da čuješ Mene, ali ne možeš pojmiti možda, ne možeš razumijeti. Ili ja tebe čujem, ali te ne mogu svati razumijeti. i razumijeti. Jer to hori sa gospodarom Svjetova. Ili, kada se masa na jednom mjestu počne obraćati, dozivati, sa raznim rečencama, ti ne možeš uprati sve ti rečence. Niti shvat i ti razumijeti, Niti pojmiti. A gospodar Svjetova, zamislite mase, milijona, milijona, sve što govori, sve što ispušta, bilo kakav zvuk, glas, gospodar Svjetova razumije, razumije i čuje. To je subhanahu wa znači velika velika velika veličina gospodara svjetova. Zato je Buharija u svom sahihu nazvao poglav i kane Allahu sami'an basira. Zaista je gospodar svjetova kakav, onaj koji sve čuje i sve vidi. Zašto? Je baš tako poglav je znači, učinio u svom sahihu. Ibn, znači, bapad, poznati komentator Buharijevog Sahih-a pojašnja vas zbog čega imao cilj Buharije rahimahullah ovog znači da ovako oslovi poglav u svom Sahih-u kaže isključivo da bi odgovorio kom je? Onima koji negiraju Allahova svojstva ili koji kažu da su svojstva gospodara svjetova imena svejednog značina što su spominjali na početku da je Allaho Tebare Kvetala ime El Basir Esami poput imena El Ali da ne je nikakvi razlika u tome da su čemu samo u harfovima znači je El Basir Vosem je, vidimo razliku u harfojima, u slovima i El Alim, znači što iz pa kaže, oni koji tako tvrdili, njih obavezuje druga stvar, a koja je, pa kaže, obavezuje da poistovije te gospodara svjetova sa slijepcem. Kako? Pa ta tvrdnja je obavezuje, kaže, to je popuda slijepac, kaže, ja znam da je nebo zeleno, ali ga on ne vidi. Znači, Znači, ali, Allah čuje, ali ne vidi. Znači, to ni takva tvrdja obavezuje. Ili kaže, da kažu, da ispo, e, po istoriji Laha te barekove Tarasa e, osoba koja je gluha. Kako? Kaže, da kaže, čovjek koji je gluh, ja znam, da osoba pored mene, znači posjeduje e, moć govora. Evo, da govori, da se sluša, međutim, ja Znači, tako da opisiš gospodara Svjetova da zna da si to posjedio, ali to ništa ne čuje gospodara Svjetova. Znači, taj tvrdnja obavezuje tome, što znači nijekom slučaju dozvoj niti, znači, ne smije čovjek sebi dopusti. Ovo je kufr, ovo je nevijerstvo, ovakve tvrdnje. Znači, da gospodara Svjetova, da mu negiraš neka svojstva kojima su Sol Subhanova tala opisao, to je kufr, nevijerstvo. Mi smo navedele u pravilima tamo. Ila Allah vatebare koji je dala imena, ili sva njegova savršena svojstva. Jer nema sumje da gospoda svjetova koji se opisao sa mnoštvom uh, lijepih imena, isto tako svoj svojstava, to ukazuje na savršenstvo, jer onaj koji ima samo jednu osobinu, pogledajte, kod ljudi, kod stvorenja, ako je čovjek taj koji čuje, a ne vidi koliko je to naks kod njega, jel, manjkavost, a ako čuje vidi koliko je to pozitivnost kod njega, jel, uzdiže ga već, može svati može da vidi, a ako još priča, pogledajte, poredom, a gospodar sve to opisalo sa tim savršenim svojstvima, što ukazuje svako svojstvo koje se opisao, ukazuje na savršenstvo nad savršenstvom. Zatim drugi plod, spoznaje ovi Allahovite bareke, vetara imena, jeste da Allahova svojstva, savršenstva nijekom slučaju nisu poput, poput e, osobina stvorenja. Nijekom slučaju. Jer koji prigovaraju ehli sudnetu, kažu, vi ste mušepih, vi znači činite da je gospodar popus stvarenja. Zbog čega pa kad kaže to on čuje, on vidi, posjeduje sluh, vidi to, kao činisti ga popusne, mi kažemo, on to je sve znači posjeduje, jer je sam sebe suhanova tala opisao takvim osobinama i svojstvima, ali nijukom slučaju nije dozvoljno ulaziti u kakvoću, kako je taj znači sluh vidi? ni ti je dozvoljno da kažeš njegovije pokus stvorenja. To je sve kufr. E ali suđen spadla je to nevijestno ko tako kaže, ali potvrđuje ono što je gospodar potvrdio za sebe. Ne možeš negirati ono što gospodar kazao, u arapsko i jasno znači, i precizno to značenje. Ne možeš ti kaoći, e, ne misli se na to, misli se na ovo. Znači, došlo je, znači, rečenice. Allah ima ruku, ne, nije to ruka, nego je to snagu koju on posjedio. značenja kako je došlo. Tako smo mi spomenuli o tim pravilama da to nije znači dozvod nijukom, nijukom slučaju. Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna ha leqne li, in, li insane min nutfetin emšahin nebtelihi fa dja'allahu se basira. Mi stvaramo čovjeka od ene smjese sjemena zatim ga iskušavamo i kaže činimo tog tog insana to stvorenje koje je došlo se mi'an basira. Mi mu dajemo znači moć vida i moć Čega? Šega. Pa Klasira znači i e, sluh da čuje i da vidi. To gospodar svetova znači ukazuje na to stvorenje koje utrobi majke ništa ne zna. Tu detanje pojašnjava pa kaže Gospodar sve to: Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum. Allah je taj koji vas e, izvodi iz utroba majke na svjetlo. Naći čini da izlazite iz tih utroba, pa zatim kaže: La mu shay'a ništa niste znali, niste imali bilo kakvu, znači, ispoznaju prije toga, ništa. Znači, osvoj koji su ništa ne zna, pa zati nakon toga وَجَالَ لَكُمْ سَمَعٍ I prvo gospodar znači opisuje pa kaže i on vam čini da imate sluh u jedini, i to trebate dobro da te pađe, i da imate znači moć vida, u množini je došlo ebsar, zatim وَلْأَفْعِدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ i da imate razum, kako biste gospodaru svjetova zahvaljivali. Pogledajte, znači, ovdje Allah šal kaže seme. Prvo spominje, znači, daje nakon izlaska iz utrobe majke, da čujete, zatim da vidite, nakon toga šta, da to razumijete. Kako biste gospodaru svjetova zahvaljivali. Taj radosjet Kur'anski koji je došao u da je gospodar svjetova tvorac koji je objavio, znači tu, tu spoznaju, tu nauku u stvaranju čovjeka, a mi znamo da Allah što dano oblikuje čovjeka u utrovi majke, da mu daje znači i, i vidi i sluh i sve, znači kompletno se oblikuje nakon dolaska meleka kada udahne, udahne u dušu. Međutim, šta se dešava tu ovdje? U, u Palata Baraka tala okazuje prvo sam da ti je dao sluh, nakon toga ti je dao znači, vid, nakon toga razumijevanje. Dana je medicina isto tako znači dokazala da prvo što osoba može da kada na ovaj, dođe na ovaj svijet je ono što čuje, ne vidi, znači nije u prvim danima ona koja vidi, čak nekih navodi 10 dana znači da djete, navorođenice ne vidi. Kada prijasniješ prst ne može da pratiti, ne vidi. Nakon 10 dana počinje znači da vidi. A da li od tih 10 dana razumijem? da razumije. Što god da kaže da ovo je pamti niti sluša niti pojmi bilo šta da govoriš. Pogledaj kako tamo džiza Kur'anska govara Allah te bare precizno izražava i Gospodara svjetova kada opisuje stvaranje čovjeka i kad je dolazina dolazak znači na na dunjanu da prvo što čuje i kažućenjac to je osobina inače sluha. Mi znamo da dolazimo do spozaje na dunjaluku je povezan sa Allah te bare tela imenom kojim je sporao prošli put, Elalim. Te doslovne čula znači koje mi imamo osjetila. Na osnovu čega dolazimo do spoznaje koje nam je gospodar Svjetova dao ljese čulo vida, čulo sluha, znači okusa, mirisa i dodira. To su, znači, osnovni pijet osjetlan, na osnovu čega mi dolazimo do spoznanja što nas okružuje. Je laženo što prvo spominje, znači ovdje sluh. Učenjaci kažu, sluh je jedina osobina, koja je prva koja dolazi sa čovjekom radu njaluk, i zadnja koja ga napušta zagonsi na akhira jedina osobina koja je pri tebi koja znači živi dok spavaš jel dok spavaš šta to meta svaki znači pokret šapat govor budite trzate i snak ona je jedina koja je pri tebi znači u tom periodu zato gospodan svetova kada opisuje sa onike pećine madiče kojoj se više plači u se sakrum Mi znamo da Kur'an ukazuje na da su živjeli, ali su spavali snom dubokim 309 godina. A uvah, godina su spavali. A nisu se probudili. Zbog čega se nisu probudili? Imali su sluh. Su, a, kad prođe nešto, znači on čujeću. Ali Gospodar sve to opisuje i ukazuje na to. Pa kaže I mi su, kad je bukvalan prijevod, udarili po ušima i ostavili ih i da spavaju tu određen dio godina. Ovo udaranje po ušima, učijenci kažu je, mi kaže, svog? Da, neću. Zašto, kažu mu Feseri, zbog toga, kaže, kad prva za divlje zvijeri, bilo koja životinja ispred pećenje, to bi kao metalo i, kaže, probudilo bi ih tog dubokog stanja. Znači, gospoda, ti kad spavaš, zazvorni telefon budi, jo, budilnik imaš ono, znaš što ćete probuti, kažem, probudno iz zovni me, me dijetom, Budijete svih. A i kad niješ, kad djete prođe, brisne, ti se so strzašio, ne mojete metati. Znam se znači njih, kad su so oni spavali, ali gospodar Svjetova što je učinio? Stranio je taj slur. Učinio je da ne radi, da ne funkcioniše u tim trenutima. I 309 godina se ostavio, dok alate barek koja je nije znači, ti je da, nakon toga čuju. Zatim, na kraju alat Žerosham kaže, la lecum teškorun. Sad ste shvatili zbog čega, kada vam je dao slu, vid, došlo je znači u množini. Sem jedino došlo u jedinu. Ovo je znači, slušanje, ili čuno sluha jednina. Epsar je množina od, o, od pogleda, znači od vida, onoga što može pušti pogledom. I lf ide, isto tako množina znači od jednine. Kažu ću, zbog čega je došlo ovdje ove dvije stvari, znači e, pogledi, i razum, razumijevanje u množini, a vsem došu ujedinu. Kaže ovdje, isto tako dolazi do jednog na muđizu Kur'ana i izražavanja, čisto listika, izražavanja gospodara svjetova, stilo ovdje, jeste da vsem slušanje, mi sad svi što kada se deš i ovdje u mešanju čujemo, što ukazuje na jedno slušanje, ali da li svi gledamo u jednu tačku, ne gledamo, neko gleda možda ovdje, neko ovdje, neko ovdje, znači neko rame, ne gledamo u jednu tačku. Zato je došla množina. A te, kako razmišljamo sad svi ovdje, koliko nas je znači, kako razmišljamo različito. Neko pokušava da možda svati najprvi dio Aita, neko drugi, neko treći, neko... Podavljajte, znači, taj način. Kad se razmisli i promisli u Koranu. A koliko, znači, Efrera i Etetet Brune u Koranu. Znači, neće da promisli, da razmisli u Koranu. Allah što ono ukazuje, poslije umet. Da razmisliš o Kur'anu, a kada razmisle o Kur'anu, nema više izlaza. Onda moraš to prihvatiti, pokoriti se tome jer znaš da je to istina. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Lejta ke misliše i lejsa ke še. Ništa njemu nije slično." Gospodarno svjetova. Odje negira, znači bilo koji vi sličnost sa stvorenjima. A u isto majetu potvrđuje srbi savršene osobine, pa kaže a on je taj koji sve čuje i sve vidi. Negira znači da je poput stvorenja, nema znači e, nečega što je stvoren, da je gospodaru, da je gospodar sličan tome, subhanahu wa ta'ala, ali on u istoriji je taj koji sve čuje i sve vidi. Što znači, ko promisli razmisli o tome, da Allah posjedi apsolutno, znači i znanje, moć, znači vida, ali njegov vid nije poput videa bilo kog od ostvorenja. Preosima Mahmed od Ajše radijelallaha da je kazala Hvala Allahu čiji sluh sve upija. Za se pa tek nakon toga prednjela događaj sluhama. Zašto? Kaže, došla je žena virovjesniku s.a.v. Pa se požela na svoga muža, a zatim sam poslanikom sallallahu alihi veselebe razgovarala. A kaže, ja sam bila u kraju sobe i nisam bila u stanju da je čujem. Ajša, bila tu, znači, ne dohvat ruke u istoj sobi, ali nije čula ženu koja je došla da se želi na svoga muža. A kaže, nakon toga, gospodar svjetova je objavio, ajd pa kaže, kad sami Allahu qawlele ti tuđa diluke fi zauđiha. Allah je čuo riječi onje koja je došla da se požali da svoga muža. A Ajša nije čuo, zato i zašto sada je ona kazala hvala Allahu či sluha sve upija. Ona, znači u čošku, ne čuje, a gospodar svijetova iz sedam nebesa iznad Arša je čuo riječi one koja je došla da se požali na svoga muža. Pa kaže u tešteki ila Allahi u Allahu jesma u teha u rokuma inna Allahe se mi jun basiru. Došla je se na Allaha, a Allah kaže je čuo njihov međusobni razgovor i On je taj koji sve čuje i sve vidi. Ona, mi smo ukazivali na ovaj Kur'anski ajet na početku, prvim predavanjima, dala Allah subhanu nekada u ajetima spomine svoje ime na početku ajeta, zatim u sredini, zatim na kraju što ukazuje, znači, onaj, opet na savršenstvo gospodara svjetova. I ovdje, znači, na puno mjesta gospodara svjetova spominje, znači, na početku, u sredini i na kraju svoje veliko, svoje veliko ime. U drugom rivajtu je kazala Tebarekeledi, znači, blagoslovljen neki je onaj koji, znači, slu se upija. I svi su vi rivajte, znači, vjerodosni, ahmedne, sajima, mađa, hakim, bilje že navedeno. Zatim, drugi, drugo poglavlju Buharinov sahihu gdje kaže Buhari, Rahimehullah, pokuđeno je pretjerano podizati glas prilikom tekbira. I naravno dokaz mi je, znači, izlazak sa poslanikom s.a.v. kada je skupina izašla, pa su se popeli na jednu uzvišnicu pa su donosili telbiju i ustalo su tekbirali, a u isto vrijeme su podizali svoje, svoje glasove. Pa je poslanik s.a.v. kazao ovo ljudi polako, U smislu značija spustite svoje glasove, pa kaže Poslanik sallallahu alayhi ve selleme ja innakum tad'ununa asama wala gha'iba. Zaista vi ne dozivate niti prizivate nekoga koji je gluh niti onoga koji je znači odsutan. Allah svhota čuje i prisutan ne podiže svoje glasove. Nikada laha barikata ta veličaš. A što kaže da on čuje i was sharp a tva pa bilo kakvom trenutku da pozoveš da zoveš kontrolše tvoje misli što ti naopadni Gospod da svetova zna posle što se prošli put baš zna innahu maakum innahu samiyun qarib zaiste i Gospod da svetova uz vas s vama je taj koji svet čovjek koji je jako znači blizu vas i one naravno se misli da i Gospod da svetova to je toj koji posjeduje apsolutnu uh, savršeno svojstvo uh, znanja, sluha, vida, da je tu da te prati i zna, znači tvoje stanje, zna i čujete šta god da radiš, Vidiš šta god da radiš. Tako da se ne misli da je gospodar svjetova slabićem ustvorenja, jer to ne doluke gospodaru svjetova koji je iznad, iznad Arša, te bareke od Ala, i to su svojstva majnkavosti, a svojstva, znači, savršenstva i se da je on gospodara svjetova Ala iznad, znači, svi stvorenja, a su stvorenja daleko, daleko, znači, od njega. <kuh> Taberi Rahimahullah kaže da ovaj hadis, ukazuje od fikha, znači razumijevanje ovoga hadisa, jeste da je pokuđeno podizati glas prilikom dove. Znači oni su tekbirali i oni su šta? Donosili telbiju. Kada su, znači, toliko znači, podizali svoj glas, da on kaže od fikha razumijevanja ovoga hadisa, jeste da je pokuđeno podizati glas prilikom prilikom učenja dove. I kaže ovo je stav većine selefa, od ashaba i tabirina. Zatim od podova dala suhanahu wa tala koji je uzvišen čuje sve glasove, svi istorenja. S druge strane kažavali smo da njegove da njegovo savr, savršena osobina nije slična osobinama stvorenja. Je sve ovo što danas vidimo, mi koji su bili prije nas, koji će doći nakon nas, su Allahu te barek, videla si čušna stvorenja koja su živa, jedan određeni period nestali su. Nestaje i sluh s njima. Sve izmorno koje su malo osobine kod prisabni. A gospodar svjetova ima znači osobine koje su oduvijek i zauvijek, nikada ne nestaju. Tako da njegov sluh koji je savršena osobina koja prati gospodara svjetova koja uvijek pri njemu nikada neće nestati. Zato kada se pomre Kada nesu istavnici zemlje, istavnici zemlje, ove nebesa, kada Gospodar sve usmrti, kada ne bude ništa stvorenog, Gospodar sve to će toga kazati limen imen ili mulkulijev, kome danas vas pripada. Da li će biti neko ko čuje da se odazove, da on govori? Nije će biti nikoga, zato će Gospodar moćnije uzvišenje govoriti san sebi kako mu dolukuje, lillahi luvahidi l'pahar. Vlas pripada jedin danas gospodaru jednom Allahu koji je El Kahar koji se pokorala. jego emmel Kahar, znači koji se pokorava, kada hoće, kada poželi, samo kaže kufe jepur, budi i ono biva. Znači toliko e, o, o, o, ove stvariga koje ukazujemo ukazuju znači na razliku između, Allahovog te bareke ili ta'ala savršenog svojstva, znači sluha, ili sve osobine koje posjedije kod sebe, koliko su različite osobina stvorenja. <kuh> Zatim, treći plod spoznaje ovog velikog Allahovog te bareke ili imena jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala negirao tvrdnju mušnika u vremenu poslanike s.a.v. koji su razgovarali oko toga da ču ili ne čuje. Ili koji je to znači govor koji Allah subhanahu ta'la čuja, koji ne čuje. I ovo nam prenosi Abdullah ibn Mesud radijallahu anu, koji bilježi Buharija, znači događaj, gdje kaže kod kade dok je stajao, došle su tri osobe. Pa nije siguran da su dvije bile iz plemena Saqif ili su, znači, a jedna iz plemena Kureš, ili su dvije iz plemena Kureš, a jedna iz plemena Saqif. Pa i opisuje, kaže, puno sala u njihovim stomacima a kaj malo znanja o njihovim srcima, kako je opisao. Zatim kaže, i govorili su riječi o kojima do tada nisam znači slušao, nisam čuo takve, takve riječi. Pa jedan od njih je kazao, misliš li da Allah čuje ovaj naš govor? Znači, on su legalno razgovarali kod kabe, misliš li, da li Allah tebare koji je čuje ovaj naš govor? Pa ovaj drugi kazao, kaže, ako mi podignemo ton, Allah čuje, a ako tiho kažemo, Allah ne čuje. Kako si imao loše mišlje u gospodaru svijetovan? Kada podignemo glas, Allah čuje. Kada ga spustimo, nečuje. Treći kaže, ako čuje jedno od toga, čuje sve onda. Bi je najpametniji. Znači, ako čuje, Allah čuje sve ostalo. Pa kaže, sam odšao po slaviku sallahu alihi vseleme i trenio ono što su kazali. Pa je Allah Zarašanu objavio, وما كنتم تستطيرون اي يشهد عليكم سمكم ولا أبساركم ولا جلودكم Kaj vi se niste skrivali, niste se prikrivali i zakvanjali, što ste se u smislu, znači, htjeli samo tek tako zakvanjati, nek mislili, znači, da će svjedočiti proti vas i vaše, uh, vaš, uh, vaš sluh, vaši pogledi i vaše kože. Walakin za nentum, ali kaže, vjerovali čvrstim jekinom, ene Allahe la ja'lemu kathirem mimma kuntum ta'amiru a ste sigurno mislili, znali i vjerovali da Allah ne zna puno stvara, ne što vi činite. Što znači da su imali loše mišljenje o gospodaru svjetova, odnosno opisali su gospodara svjetova da on ne čuje ili nešto čuje, nešto, nešto ne čuje. I ovaj hurajans Kajt je negirao znači, njihovu tvrdnju, da ne postoji znači, nešto što se može kazati, izreći, a da gospodar svjetova ne posljedije, znači, odnosno da ne čuje, da ne čuje tu, tu stvar. Četvrti prvod jeste da gospodar svjetova što smo do sad uvidjeli na puno mjesta spominje ovo Allaho tebareki wa ta'la ime sami sa drugim imenima Znači završava ajete nekada kaže Wallahu sami'un alim Allah je taj koji sve čuje i sve zna a nekada kada smo kazali Inna Allahe sami'un basir Allah Đerašanu sve čuje i sve vidi a nekada kaže Innahu sami'un qarim zaista vam koji sve čuje i koji jako, jako blizu. Nači sve ti ovo ukazuje, na veličinu gospodara svjetova, što zahtijeva, znači, ovaj plo da uđe u tvoje srce, ova spoznanja, da budeš bolji, jačeg imana, svjesni, da vlađe lišano da paziš šta pričaš, Abibi, rodje ovi ajeti, odnosno ova imena koja uzmem od prošlog puta, ukazuju na oprez kod vjernika kolika treba biti velika kada priča, kada govori, kada čini. A sve prespiješ od ulo što da pričaš, jer sve što kažeš gospodar Svjetova čuje. Tako se onda biraju riječi. Onda se biraju riječi što ćeš kazati i kako će se kome obratiti, gledajući prvo svega da ne povridiš gospodara Svjetova, znači njegove šarijanske propise, a zatim znači, da ne povridiš osobu koju se obraćaš ili koju spominješ da imaš pravo njihovo. I nakon svega toga ti je onda poznato zabrana gibeta, nemimeta i svi ostali, znači zabrana sa kojima je došao poslanica sallallahu alijih vasallam od gospodara svjetova. Je stvorenje kada zaborave i kada izgube ovu svijest u svjetova, el alim, el sami, el habir, da čuje sve, da vidi sve, da je o svemu onda dolazi do pesada na zemlji i velikog nereda. Onda jedni drugi gibet ima. Onda jedni drugi, znači, e, potvaramo pero sino to je reči što nije znači u kom slučaju dozvoljeno. Je mnoge, mnoge druge gore stvari od toga. Je dolazi jedna dizajnju ruku i onda je ubijanje i onda tajva sve to da služi. Zbog čega zato što se izgubla ta svijest. Ona ovaj ima da to vjenik ima vjenik se zove potpunog imana i onaj koji nije potpuno imana sve stvari koje ti O, o, onaj, gospoda Svjetovalna ređe, a ti ih ne radiš, ili što ti je zabranio, ti ih činiš, one manju tvoj iman, više nisam na ovom stepenu potpornog imana, tvoj iman pada polako i opada. I zato onda se dozvoliš ove stvari koje su ti zabranje. A kad ti je svijest u gospodarstvu svjetova jaka, ovaj mera, znači tvojom srca su ulase, spoznaje o tome, pruzrokuju plodove, prihvatio svoj, radiš po tome, onda bi mi tvoj iman rasti, rasti, raste rasti. Samo Allah, te bare, kad je tava zna Zatim peti prvod jeste da Allah subhanahu wa ta'ala čuje vapaj nevoljnika koji, znači, Allaha te bareke ta'ala doziva i traži. Suhala je jedan od primjera, na što su svi svjedoci. Prošla džuma u Egiptu, znači, na jednom tahriru, trgu oslobođenja, koliko je naroda dovilo i vapilo, dozivalo gospodara svjetova, na, znači, u toku namaza i nakon namaza udovi. Dalaha tebareka bareke ta'ala, u toku noći se odazval, znači, promijenio situaciju. Oni su svi, znači, aminjali, svi su tražili gospodara svetova da iz, izmijeni, promijeni vlast, na prijesni kode. kodim. I zaista tako se i desilo. A koliko, znači, mi sami možemo biti svjedoci, koliko se nama gospodar odazval, našim vapa ima, koliko smoga puta dozval. Ima li neko od vas sada da kaže, ej, ja sam to vjelan, se nije odazval. Moraš da bi naći mnošto primjena kako se gospodar Svjetova odazval možda si ih zaboravio jer nisi najkoi zahvalje na blagodati mi gospodara svjetova a da zahvalješ uvijek bi znači bio taj koji se sjeća djeteva tvoje bare kvetala odazvao i kakvo je doviste se odazvao allah subhanahu wa taala kaže o iza saalaka ibadi anni fa inni qarib kada te moji roboj upitaju o meni ja sam tim ti red se zaista je on blizu Zaista je, znači, Allah subhanahu wa ta'la blizu, pa pojašnjava, znači, na što se misli tu, pa kaže Uđi buda'a te da'i iza da'ani Odazivam se dovi nevojnika, kada me pozovim. Bilo koja situacija, bilo koji trenutak, Allah čuje tvoj vapaj. samo ga dozovi, prizovi. Proti bilo kakvog neprijatelja, proti bilo kakve prepreke, protepi od čega što te ometa što ti smeta što ti je potrebna Allahova moć i snaga da je pomogne podigni ruke za vapi dozovi gospodar svjetova, kaže da je blizu i da se takvima takvima odaziva voli treba bibla gode jaki man svjest Allah znači za ti zaista uđe to u srce ne da kažeš Allah čuje, Allah vidi Allah sada za blizu je. i ono znaš ideš, nastavioš, nego zaista da to doživiš, da to osjetiš, da ta iman imaš u svom srcu koji je ušao, koji se ulio, nema snage ni ti moći na dunjavku koji može izvući ta iman srcicu. Nema snage, nema moći da ta iman izvući. Istinski iman. Ali onaj koji nestabilan, pa jesi, nije, ima šek, ima sumnja, dijel ili nije, a bi od toga nema ništa, vapiti čitav dan, čitav noć dozivaj, sa imanom, u Allaha subhanahu wa ta'ala moći ćeš, znači da ostvariš ono što traži gospodara, gospodara svjetova. Ibrahima alaihissalam i Ismail nas podučavaju. Kada su gradili kabu, kada su učili dovu, kazali su Rabbena teqabber minna, gospodaru naš primi od nas. I ovo nas uči kakva naša dova treba biti, znači gospodaru učiš, primi od nas, prihvati. A na kraju završavaš to pa kažeš إِنَّكَ أَنْتَ أَسَّمِيُنْ عَلِيم Zaista si ti taj koji sve čuje i sve zna. Svaku dovu znači koji učiš treba da uskladiš. I ova imena koja učiš sada, O Allah te barek da znaš kako ćeš ispustiti u svojoj dobi. Kad dozivaš na kraju potvrđuješ da Allah ono sve čuje, dozivaš onoga koji sve čuje i sve vidi. Nije mu nepoznato tvoje stanje, nije nepoznato tvoje hale, ali on traži od te poniznost da mu dokažeš ti njegov rob, da se spustiš, da digneš ruke, da se osamiš, da zaplaćeš, da glas podrhti kada ga dozivaš tu veličinu subhanallah. Pogledajte, znači, kroz ova imena koliko, kako upoznaš stvoritelja svjetova, koliki je? Ja gledajte, je sasvim jasno kolika je zabloda onih koji kažu Allah na svako mjesto. Kroz imena tek tada vidiš i shvatiš tu zablodu, do tada si možda Allahovom voljom shvatio nešto, Al kad naučiš ove dokaze i ova imena, njihovo značaj, tek vidiš zabludu, svi oni koji opisuju gospodara svjetova sa svojstvima, svojstva majkavosti. Zatim, žena Imrana, kada je isto tako dozvala gospodara svjetova, dozvala ga ovim velkim imenom. Pa kaže, iz palet Imratu Imrane, rabbi inni nazartu lekema fi batni muharvera. Kada je kazala žena, znači, Imrana, gospodaru moj, ja ti zavijetujem, znači, ono što je u utrobi u stomaku moj. Da će tebi biti odan. Pa kaže, fete kabel minni. Zato te volim da prihvatiš to od mene. Ovo je zavijet moj. U dovu moju, inneke ente samir anim. Znači, sa ti onaj koji sve čuje i sve zna. Da se odazvao gospodaru njoj? I ovo je to, I ne samo da se odazvao, znači da... Uh, ona ustaje o tome da dođe na rođanje će da se rodi i nego Allah suvan taj kaže fetakabalaha rabbuha biqabul hasan Allah je prihvatio znači njenu dovu prihvati znači na jedan lijep način i ne samo to kaže va embetaha nebaten hasana i on je učinio da ona na jedan najljepši način odrasti da na najljepši plod te te dove kad je čovjek svjestan koga doziva od koga traži šta traži Ne daj da bude Rikan, daj da bude vođa, daj da bude prijesenik, daj da bude neko nešto, da bude rob koji će biti ustranj, ovo se misli, koji će biti, znači, traža do gospodara svjetova, da bude taj koji će, će državati onaj, meši dul, aksa. To, znači, koja će biti u ibadetu, činti gospodaru svjetova ibadetu. To je tražilo. I gospodar je tu dobu primio i na kraju fino, znači, do, sve se desilo, super, rodilo se, odgojio, izrazno, najljepši, najljepši način. Zatim za Zakariju kaže Unali da daa Zakarija rabbe. Opisuje da je tamo u tom mjestu Zakarija dozvao svoga gospodara riječima Kale rabbi hebli mi ledunke dhurijetan tajjiban. Gospodaru moj, podari mi dobro potomstvo, lijepo potomstvo. I gospodar svjetova mu se odazvao, ali kaže Inneke se mi uddua Ovdje on potvrđuje gospodaru svjetova, da on se mi koji sve čuje, ka in ti su onaj koji čuješ dove, koji uslišavaš dove, zna koga doziva, zna od koga traži i to potvrđuje s vjekinom. Ne tek tako gospodaro izbavim, dajem i podarim i ništa, nego znam se s čvrstim u gospodara svjetova da je takav. Zatim za Jusufa, ali se nam sjećati su oni e, e, neugodnosti koje je doživio iz žena pa je za lapio i dozvao gospodara svjetova, gospodar svjetova se odazvao Jusuf, pa kaže pes težabe lehu rabbuhu fa sarfe anhu kejdehun. On se odazvao Jusufu a.s. i sve njihove spletke ostranio, ostranio od njega innehu huo samiju la'anim. A gospodar se opisao je pa kar on je taj koji se čuje i se vidi. Samo za lapio, samo dozovi, prizovi gospodar svjetova, gospodar svjetova se odaziva, jer to njegova osobina e na kraju znači imamo situaciju da sve mi s na vrijeme doživljavamo doživljavamo napade ili sve sa šejtana šejtana njegovog sljedbenika svakonog Allah te bare koji nam naređuje kada to dođe znači kada dođe njegova sve sa kada dođe nešto što je ružno kada ti dođu takie misli da zatražiš i da se e, traži zaštitu gospodara svjetova. Allah Subhanahu kaže, wa ta'ala kaže وَإِمَّا يَنْزَوَنَّكَ مِنَ شَيْتَانِ نَزْبُمْ فَسْتَعِذْ بِلّٰهُ Naredba. A kada osjetiš da ti dođeš šeitarno do šaptavanja فَسْتَعِذْ بِلّٰهُ Traži utočište i zaštitu kod Allaha svjetova. Traži. Kada opišemo gospodara ovim savršenima osobina, vidiš od koga traži zaštitu. Znači, ko je taj koji će te uistinu zaštititi? gospodar svjetova. I na kraju kaže zaista je on taj koji sve čuje i sve zna. Od takvog gospodara traži zaštitu koji će te zaštiti od ljudi, naču u šetanovih sljedbenika u obliku, ljudi ili znači njihovi nevidljivi, ovi koji nam nisu znači vidljivi za naše oko, koji došaptavaju gospod kare, sve tog gospodara svjetova je u stanje da te zaštiti, da te sačuva da bude značenaka kakav On subhanahu wa ta'ala traži, međutim, ništa ne može bez Allahove Tebarekeve ta'ala moći njegovog odobrijenja, njegovog kadra, da to traži. Moli, od gospodara svjetova te na pravnom putu, da shvatiš, razviješ njegove ajte, njegov kitab, njegov sunet poslanika sallahu alihi wa sallame, kako bi ga obožavao na način kako to gospodaru Tebarekeve ta'ala dolikuje. Moli, Allah subhanahu wa ta'ala da učini Ova naša predava je koristnim prije svega mena i vama i svima onima koji budu nakon ovoga slušali. Volimo vas, umanova, treba da nam poveća iman, da uputi naše zavutale, da oprosti nama, našim roditeljima i svim, znači muslimanima, da poprovi stanje muslimana u ummetu, na naše safove jedini, a da one koji spletkare i koji žele, znači da se safove naše razjedinje, da te sve spletke vrate njima u glavu. ا <سؤال> اينا شا زانيا دوه يا سبحانك اللهم بحمدك ان لا اله الا انت استغفرك